Professzorok a bíróság előtt. Kaska Kun Géza volt egyetemi tanár, és 16 bűntársa ügyében hirdetett ma ítéletet a Budapesti Bíróság. Az európai hírű professzor és bandája kiváló fizikusok, nyelvészek, csillagászok, történészek, kibernetikusok, valamint Schleinz Zsófia 24 éves táncos nő, aki La Paloma néven a Damaszkus nevű éjszakai mulató hasztáncos nője. Azzal a váddal kerültek a törvényszék elé, hogy nagy magyar lexikon címen kétkötetes hazugságoktól hemzsegő művet írtak, szerkesztettek és terjesztettek, melynek minden címszava a valóságnak meg nem felelő agyszülemény, és csak az olvasó félrevezetésére szolgál. A védő védenceinek büntetlen előéletére továbbá elismert tudományos munkásságára hivatkozott. Bizonyítani próbálta, hogy a szakmai tudás ilyen magas fokon már önmaga ellentétébe csaphat át. A bíróság azonban csak azt a mentő körülményt vette figyelembe, hogy a lexikon hamisítóknak a könyvkiadásából nem származott hasznuk. Az államügyész ezzel szemben a vádlottak művetségét és tudományos érdemeit súlyosbító körülménynek rótta föl. Ismertette a nagy magyar lexikon néhány címszavát, majd szemelvényeket olvasott föl. A tárgyaláson résztvevő tudósok, írók és más közéleti személyek felháborodásuknak hangos pfúi kiáltásokkal adtak hangot. Néhány példát ezúton ismertetünk. Budapest. ezer lakos 1776-ban Valero Antal szövőmester alapította Sejemgyár céljaira, mely később Hild tervei alapján föl is épült a Valero utcában. A többi nem sikerült. Irodalom Pécel határában egy mocsaras liba legelőn fölfakadó gyógyvíz. Jó hatása van emésztési és klimaxos zavarokra. Prostatagyulladás ellen javallata kétes. Nyúlszájúak szalmaszállal isszák, egészséges ember bőrkiütést kap tőle. Erkölcsi világkép Tömegsport mint a futbalt, 22-en játszák. A nézők néha tízezrek is, akikre a szabályok nem kötelezők, a játékosokat buzdítják. Magyarország Rögeszme Orvosilag Fixa Idea. millió lakosa van, újabb hírek szerint gyógyítható, bár úgy sokat veszít a bájából. Hegel Georg Wilhelm Friedrich 1770-1831-ig Német bölcsész hallgató, több gyermek apja, higeliánusok. Egyensúlyi zavarok következtében nem tudta, hol van fönt és hol van lent, ezért fejéről a talpára kellett állítani. Színházi előadás Külföldön esti elfoglaltság, melyre magyar szó nincs is. Németül Jung franciául «distraction», kiveszett magyar szava, szórakozás. Népszerű, kellemes művészi élmény. Nálunk a fájdalommentes halál egy neme. Lásd még eutanázia. Rázsód Mihály. 1897-1964-ig. től Sürgönyki hordó, aztán nyugdíjasztatásáig hivatalszolga. Nem csinált semmi különöset. Irodalmi ambíciói, mint ezt a róla írt monográfiák egyértelműen bizonyítják, sohasem voltak. Az országház terméből temették. A bíróság Kaskakunt 8 vádlott társait egyenként másfél évi szabadságvesztésre ítélte. Schleinz zsófiát felmentette, mert hitelt érdemlően bizonyította, hogy nem tudta milyen célra készült róla az az amely a Nagy-Magyar lexikonban körülbelül 75 cím szó illusztrálására szolgált. Köztük: Viktória angol királynő koronázása, Hamurabi törvénykönyve, Kosútlajos elássa a Szent Koronát, Horra és Kloska. többi. Az ítélet nem jogerős.